Пролунало святочкине ритуальне голосіння з досить ефектним закочуванням очей під лоба. Ми вас так любимо, так любимо. Не покидайте нас ніколи, хай вам Бог дає здоров'ячко. Підкиньте нам на зарплату. Потім Сидоренковий цап'ячий тенор завібрував, розхитуючи без того розхитану нервову систему тих, то мав більш-менш пристойний музичний слух. Много я літа. Потім, коли шеф уже добре випив, вступила партія скептиків і фаворитів. Леска промовила тоном строгої цноти, однак за змістом дуже двозначний тост, завершуючи його фразою: За стійкість, і в наших лавах. Від чого шефова лисенка від задоволення почервоніла і вкрилася крапельками поту? Марго теж сказала тост, перефразовуючи слова відомого історичного діяча минулого. Найпаскудніше, що може бути в нашому колективі, це наш шеф, однак людство ще досі не мало нічого кращого. Шеф галантно поцілував Марго ручку. Тобто все йшло за сценарієм. Однак у перехлумний момент, який віщував плавний перехід до словесних оргій, у кабінет шефа зайшов андибер. Німа сцена. У нього був Такий вигляд, наче він проскакав на коні чверть України, щоб втрапити на шефове день народження. Порубавши по дорозі десяток турків, і тепер смертельно втомлений, але задоволений від того, що таки встиг, не в змозі впоратися зі своїми ногами, що, мов би, продовжували біймати конячий круп, переможно дивився на занімілу від і обурення аудиторію. Тобто, одна частина свити здивувалася, що він тут робить у колі наближених, а друга обурювалася з тих самих причин. У цілковитій тиші Андибер витяг із пакунка щось несамовито яскраве, оксамитове і східне, і накинув це щось на плечі шефа. Німа сцена тривала. Шеф стояв у халаті турецького паші. Шефова свита була шокована зухвальством і несмаком андиберової витівки. Однак наступної миті стався ще один стрес. Замість того, щоб сухо подякувавши з огидою скинути халат, шеф засяяв і, пропливши лебедем по кабінету, оглянувши себе в дзеркало, сказав хриплуватим від хвилювання голосом, «Про таку річ я мріяв усе свідоме життя». Німа сцена, все ще тривала. У мізках підлеглих відбувався глибокий аналітичний процес. Андибер прийнятий до свити. На правах фаворита. Зі словами «вйо, бо буде дощ», які на устах у шефа звучали як одне слово, забаву було продовжено. Усім стало дуже легко і до непристойності весело. Шеф у своєму новому і вже улюбленому халаті танцював розмахуючи декоративною булавою з гострими шипами. Це була легендарна булава. Марго, хоча насправді це начебто була не Марго, перший раз запримітивши її у шефа, взяла в руки і замислено поглядаючи на гострі шипи, то на шефову вулисинку запитала цілком серйозно – Шефе, а якщо я цією булавою з усієї сили вперіщу вас по маківці, чи доху після того ми будемо віддирати від тих шипів шматочки мозку з кров'ю?»